Hola, bon dia. Hoyes de Radio Malva. Som Loïc, Joan, Adrián i Martí, un grup d'alumnes de l'Escola La Masia de Museros. En el programa d'avui parlarem de la URG i el comunisme i el seu paper durant la Segona Guerra Mundial. Hola, bon dia Joan. Eh, podries fer una breu explicació de què és el comunisme? Hola, bon dia. Anem a veure. Per comunisme podem entendre que és un sistema econòmic i social en el qual no hi ha classe social ni existeixen la propietat privada dels mitjans de producció, amb la qual cosa suposa que ha d'haver plena igualtat social de tots els membres que conformen la societat. Gràcies, Joan. Jo crec que ha quedat clar que és el comunisme. Ara que ja sabem el que és, parlarem de la Unió Soviètica? La Unió Soviètica Oh, la UR de non complet Unió de Repúbliques Socialistes Soviètiques va ser un estat conformat per diverses repúbliques socialistes que va existir a Europa i a Àsia entre l'any 1922 i 1991. Aprofite per a fer-te una pregunta, Adrià. Qui va ser Lenin? Doncs, Lenin va ser el principal dirigent bolsèvic de la revolució d'octubre de 1917. I hi ha més personatges famosos i e importants dins del món de la URSS? Clar que sí. Jo conec a Stalin. Va néixer el 18 de desembre de 1878. Va ser un polític revolucionari i director soviètic d'origen Xerxia, secretari general del Comitè del Partit Comunista de la URSS entre 1941 i 1953. A més de l'ENI, jo conec Aleph Trotsky, que va ser un revolucionari marxista soviètic. Va ser una de les figures més destacades de la Revolució Rusa, de 1917. I més tard va ser expulsat de la URSS. Finalment va exiliar a Mèxic, on va morir assassinat per Ramon Mercader, un agent de la NQBD. Buen día, Martí. ¿Qué podrías contarnos sobre la participación de la URSS en la Segunda Guerra Mundial? Todo va a comenzar cuando Stalin va a hacer un pacte de no agresión a Hitler, que le va a permitir conquistar Polonia. A cambio, de la mitad del ESC se la quedaría la URSS. Pero como Hitler tenía interés en el petróleo comunista, va a comenzar a invadir territorio soviético. Una invasió que va acabar tanmateix quan va començar l'hivern i les tropes nazis es quedaran a les portes de Mosccou. I aleshor, com va continuar i varen intentar conquerir la ciutat de Stanleyrad perquè era la ciutat que tenia el nom de Stalin, ja aquella guerra es va nomear la guerra de' Stanleyrad, la guerra més sagnant de la història. La causa de la derrota a Alemanya va ser la subestimació cap a l'exèrcit soviètic i la ús va començar a guanyar més i més territori. Y per acabar de destruir l'exèrcit de Hitler, es va alliar amb França, Anglaterra i Estats Units i després va conquerir Berlín al 100%. La varen dividir en territoris separats per el famós mur de Berlín. Jo he sentit parlar de Molotov. Va néixer el 9 de març de 1890. Va ser un polític diplomàtic soviètic, veï i una figura capdavantera del gran govern soviètic des de la dècada de 1920, quan va ascendir al poder com a protegit de Stalin fins el 1957, quan va ser expulsat del presidium del comitè central per Nikita Khrushchev. Gràcies a Déu. Gràcies a Déu. Gràcies a Déu. Gràcies a Déu.